eriotzaren lantua. Eki, utzitzazukartak, eta hartu zure zureanaiaren biolina, lagundu egingo dizu, kantu berri bat asmatzeko orduan. Lurra ez da betiko lugorri izango, eta inoiz, eguzkia itxasoratuko da, zure adatz beltzen, kiribiletan. Patxi, eskiaga. sarka da estu-estu-estu bat, ata honaldera. Irantzo ezburua zagutzeko aukerarik ez genuen izan, baina behin baino gehiagotan izan ginen, jona ezburua itarekin solasean, orain dela urte batzuk, osatu benuen, sortu benuen, eutera saioa dela eta Bezarka da estu, estu bat familia eta lagun arte ustearen zat e, uste. oh. Kaixo eta unge torri hotx, eta kala Itzaren hauts Josekaitz eta irate goikoetxe teklatxon mailan, Mari. Zeren ilusione batera Gaur hitza eta ipuna Gaur ibilien, zizurtik altxasura, altxasurtik donostira eta donostitik segurera Hortiz eta mendizik jatiri hitza, garraio hartu eta bidaiia atzeragoaz. Lagunberru bat esxeiko egun mailen guruan idoiaagerran ezo. Eta guri lagun beriaak egita gustatzen zaiguz? posibleren giduziole bada berada änsule gaur goizeko gure lagun izanei ieko gure pasajea bi dut zean eta bibiuk saktugaran Girona mendirako <laughs> barkatu bat bai aparta gaur oraini lainotuxe baina guraldionak gumentatu zatu zen egunetan Lika. Baina laino ez tegoa itzakia jarriko, mendira joateko Kurru. Izan ere gaurko irudia Mendiarekin lotua Bai, alasia dator bai e, Atze bertan, e, arratsaldeko seiretan Hor txel kartuziran, e, augita bos lagun e, Izan lehen, eskola hondoan, hori ba, ez e, Gor alde hortara abiatzeko Hain justu ere, ba, dima herriko Hor e, asmoa, ba, e, bertan eskola terpe batetara ez Bertan e, gaupare bat e, pasatuz, ba, engorbeia eta berengurua pixka bat ikusi, zapaldu eta bizi alizateko. E, Iudia, bai, e, atzo bertan arratsaleko seietan klikatu ala eta, e, ba, e, ikasturteari, ba, maiera emateko modu honetan, ez? Anaz eginean, irailan bertan e, baldere joaldera e, junez, Gero handikan e, Naparroan na parroan eh Errega hortan izazpi bitan ere zapaldua izan degu aurten, e, aurrekoan e, elurrekin eta bueno, jende gutxi ginenez eta eguneraren aiko iluna, ba, bueno, bigarren aukera bat, e, jendeak e, izazpin gai hori ezagutzeko e, asmotan e, antolatu landu e, eh ola ginen edo lastitei aurregotik bai Araba, nafarro muga pare hoietara. Eta, gedo, ba, hilibili aldine urtuan, ba, ataungo inguruak eta zokoak ezagutuz izan ginen, eta donosti nere bai, ez, eta bain bukatzeko, ba, ba ortsi, e, gorbehiara, no ez. E, atzo bitu, eta, bueno, gaurre asmoazan, bueno, pixko, ato, baldintzatuta eguraldien eta, ba, lainoa, bai, lainoa, ez, ba, gorbeia zapaltzeko, eta biharko horretan, ba, horre, e, gorbeia gibel inguru horretan ba e, itx, itxina o bai e, parajeak eta asmotan, ez asmotan jendea pozik jendea gustora eta azkomendatuko ba Jo, guztokoa du mendia, guztokoa du kirel disiplin hau, hemenek ez sortzen da e, asarrerik bertako giroa oso lagunkoi eta jatorra izaten dela eta nago natura eta inguru giro baloretan ezitzeko ere aukera aparta izaten dela, ez? Eta hausien gaurko irudi argazkia e, mendit talde bat e, ikaslez humez eta gurasoez e, e, osatua eta kasu honetan ba, izalen, beste kasu batzutan ba, izan daitezke seguran, edo zean man, edo bezainen, edo beste dozeine tokietan ez. Dimaldean ez dut segure irratirik entzengo, baina ondo pasa ezatela. Laixi opa diogo. Akaso biharri ingo diogo bixita? Ba, gustako hiltzaidak eta aleginak egingo ditugu, ez? E, bihar e, bertaratzeko eta cuadrilla horrekin ba 100 pasa eder bat e, egiteko, ez? Bueno, e, askotan zapaldua daukagu eh gorbeia bea, eh goi, goi bai, gorbeiaren e, goi maila hori. E, bai, barazartik bai, muru alde hortatikan, bai, e, bai, bai e, zehan uritik eta pagomak urreta zehatuz. Eta, bai, biharkoan, biharkoan ez dugu ezagutzen itx, itxina paraje hori, eta, bueno, hori ezagutu alde, bai, ia, e, inguratzen gehan, bai. Zena... Ez genuke alderrai, hibilinai. Hibilinai. <laughs> <laughs> bai, eh, bueno, a gogoratzen naiz eh paraje honein berri izan gendu noiz da urte, ez modu izango dira 3, lau bat urte edorrela. Guk agautzaldeatera, e, agautzatik ez aztarrira eta aztarriko gain horretan, ba bikote bai ja eldu xamarra e, moduan eta eh antze, eh hitze egiten, dikanoa eta zelatan eta horrela eta bueno, eh bizkaitarrak eta eh olaxe bueno kontseguan badauk Gertuan alako paraje bat e, Oso polita, oso ederra Baina aldi berean ere ba, Bere arriskua ere e, duena ez Eta, bueno, hausibotazuten Itxina e, paraje hau Ez, ez dakit horregatik aukeratu dezun gaurko hitza? Bai, gaurko hitza alderrai da ez, Eta bere zanahira etorritab ba, Alde batetik bestera noraezean e, Dabilena Bueno, alderrai dabiltzen zenbait e, usteetan ba, ilak, beraiek ez. Alderrai askotan e, gertatzen gera, askotan e, jartzen gera, nora eza horretan. Eta bueno, nora eza horiek izaten dute bertikotikan, ba, izaten dute abenturatikan, izaten dute ba, emozio oso kontrajarriak e, sortzeko e, ankera edo eta liburua eh bueno liburu honetatikan oantzia egin dais irakurtzen e, lotxaizunak e, goetzena eh aranak e, itzulia eh bueno estete ohitura hundirik e, hola itzulitako liburuak eta zehatzeko, e, eskuratzeko eta bueno bat hau eta benetan e, jo itzulpena oso oso eta izugarri harrepatu ondun hau eta eta oso gustora nago ba liburu hau irakurriz nora gomendatu duzu liburua Bueno, ni uste, etzu, eh, otzko zaurruti <laughs> etzindila, etzindila biliko. Asfaldi irakurri nuen liburua da, eta eta bai, zenbait zan zantzorokorak buruan ditut, baina beste batzuk alduta, baina banuena da, hori oso ederra irakurri nuen eko ura. Eta, eta bai, berriro irakurtzeko, urriketan hau, izan ere, ordiziako irakurketa taldeko urrengo liburua da, urrengo solasgai izango dugun, urrengo liburua, beraz, hilabete hontan eskuertean izango duguna. Horira, barrafo ba, honetan ikustu ere, ba, hainbentxe topatzen dugu alderraie hitza, edalaxe dio ez, Lucifer dio berak, zerutik egotsitako aingerua. Aingeruen bizimodua ze zer gutxi dakigu, baina jakintzak emangenezake ez dute laosigen horik behar. Bere txean, Luciferrek aingeru biltzak ez du arnazari kartu beharrik. Babatean, arnasa hartzen duen gure mundu honetara, jaurtikia ikusten du bere burua, alderrai. Bere bidea aukeratzen duen izakia eta arriskutsua bizi dena bere buruarentzat ere arriskua sortuz. Alderrai, mendiari lotu diogun hitza. Mendiaren irudiari gaur lotu diozun hitza. Alderrai, esker Ez horregatik. Aizehak jotzen zuen Haustuak erortzen, herri bakarti aretan, gabuak luze aruk, ta eguna luze... Ez karatzetik, erreka jatetxeak babestutako tartea. Otor duek eta mokaduriko erreka jatetxean, igartza jauregiaren, parean isi legan zabrak kalia pasaden mendebateko tabernan tabernaria jendea eta atrenak eta tal jendea eta atrenak eta Gaur zure kontu, gaur, kontu. Tarteka, puzleako, egin Gaur nere kontu Baduaz Xasis Tarteka puzzleak osatzeko piezak aldatu egin berdira ta gaur zure kontu Gizarra kontatzeko Gaur htxaren erabilerak eragiten dizkigun htxkabez hitzea ingo dut Jaketan ki agure... Batzuetan zergatik jarri behar den atxea, batzuetan zergatik hitz hasieran beste batzuetan hitz zerdian de... Gaur Euskal mututasunari horeari zen Baina Euskal Herriko ere mu guztietan ez da mutua Tristora nabarize Akaso iparraldeko bengat jarreko daurekin arremanetan Izan eta ez izan Biak izateko aukera Atxe Atxe kabe ugari Eragin izan dizkit atxearen erabilerak. Saiatu, majo saiatu ziren eskolan izan ikuen anderein jote irakasle guztiak, eskura zituzten baliabide guztiekin. Itzei, atxean non, noiz, eta nola jarri behar nien ikasarazten. Ederkik zaidan baina, ederkik ostazitzeidan ez. Izan ziren, errasantza barneratu nikuen azalpenak. Begira, erakusleek atxea Non jarri behar ditugun. Erakusten digute, beti hitz hasieran, hemen H hor H eta AN H. Edo hau hitk hau barruan darama matexea eta hoek izara artean Litura naban herria. Gustatu ere gustatzen zitzaizkidan. Hxearen inguruko Hri gabeko istorioak. Nahi ez da ere, nahi hitza, HS idaztera derrigortu ninduten arte. Orduan matxinatu nintzaien H atxe eta Hun guztiei. Eta ume izatetik nerabe izatera pasa nintzen. Ez baiengoen prest batzuetan hitz hasieran eta beste batzuetan hitz tartean, inoiz, haur, Eta inoiz ahur izateko legearen aurrean nola indiaren aurrean ere aur guztiak berdinak izatea aldarrikatu nuen. Berorcen herri bakar ti aretan... bizinintzen artean hildakoan derrigorrez eramango baitut atxearen gurutzerik ez eramatera behartu nuen neure burua. Leihoak beharrean ateak maitatzera hormak beharrean paretak ezpuntzako eragile guztiak kezkatzen hasi ziren eta psikologo psikiatra eta gainerako psi guztiekin h denik hartu gabe aritu ginen lanean baina ez nik enien h ginik ematen tadernaria Taberna, jendea eta trena Irakasleak ordea, ikasturteak gaindituko banituen idatziak ortografiak atxigabe aurkeztarazten asizitza izkidan, eta orduan komeriak. Azalpen moduko ipuintxo batzuez oroitzen intzen, baina oihanek eta lehoiek ezurretarainoko ikara eragiten zidaten. Orduan, psigustietatik urrun, gavero gauero, ametsak ipuin bihurtzen dizkigun sorginari kontatu nion gertatzen zitzaidana. Awan, kisarra. Promes tu Sorginak Irribar egintzi dan eta nire zuzentzaile ortografikoa aurkeztu. Kachis doktorea. Testu guztiak hzerikabeidaztea zen kontua. Kachis doktorea kezkarasi eta Kachis, Kachis, Kachis irutan errepikaraztea. Katxis irutan errepikatzen zuenean doministiko egiten baitzuen bai is, H is, eta Htan Tritura nabar zen herria Horela, Katxis doktorearen doministikoi esker lortu nuen nire testu eiz egozkien Hxiak hartzea Beraz entzule badakizu, teksturen batean h falta H-maten baduzu, badakizu, ez dago doministikoen batek konpones dezakeenik. H-ish, H-is eta H-is. Geltoki go a guregarare, anzeran, anzeran. Mendean, amendean. Saiegon denare tristura nabarisen erria aretan tristura nabarisen erria aretan mindea tamindea saiegon denare Istura nabarisenu erriak. Gaitza aurrekoan solas gai izan genuen Mundutar guztiok konektatuta gaudeneko gaia dena saretuta omen dago Pertsona baten 6 azpi ezagun konektatu ezkero mundu guztia elkarren ezagun omen da Xagara. Paan neskatu gazte bat eseri zait eta zuk kontatu beharko didazu mendik nora. Erori zaigun idoia seuregratiko urki honetara.zu. Ni hasiileke, Ni neuretik hasteman irati ekaitz artik horreakoak zusei. Joa. Bajarai pena gutxi gora bera horrelako zerbait izango litzateke. Joana, Maitane eta Idoia. Gesura se. Bueno, lautan iditsi naiz. Lautan Idoiarengana. <laughs> askotan ez dago seigarrerana iritsi beharik genu eta tartean lotu ditugu behasain sizur eta okerren zpanago atarrabi ta altxasu eta askotan ez dagoela El carricu beharrik, elkar ezagutzen hasteko. Aket kontago supiskate lehenengo aipamen edo nola jakintzenen zuki doiaren berri eta ez bat eta ez bi nola animatu bezun edo nola animatu zaituen berak zu gaur bere hemen egoteko. Ba, bizitzaren kasualitatei esker ezta? Nik eh, badut Oso lagundudan lagun bat, Joana izena duena, iaz lankidea izanuena eta urten altxasunda biena gaztelania klaseak ematen, idoia bera ez da bere ikaslea, baina idoiaren aizpa bai eta jakin zuen Joanak, ba bai idoiaren aizpari esker eta ba, bere lankidei esker bazela, zela institutuan oso ondo idazten zuen Neska bat hizkuntza ikaragarri gustatzen zaiona ta hizkuntzaren inguruko saltxamaltxa guztiak eta halaxe santzidan baino ekaiz badagon neska bat, ba, ikaragarri gustatzen zaiona, sormen, irudimen, hitzaren lurralde hori eta ezagutu beharko zenuke. Bere testuak irakurri beharko zen tizke, ea zer iruditzen saizun. Hori izan zen bideetako bat eta beste bidea, ba maitan errorena, maitan erro nera ikaslea da, nik euskera klaseak ematen dizkiot, oso neska jatorreta atxekina, eta asko hitz egiten dugu, klase aurretik klase ondoren, eta orain irugarren evaluazioko proiektua dela, eta ba, gutun trukaketa bat egin behar dute, ba, e, beraiek nahi duten lagunarekin, eta alaxe esan zidan, nik badut lagun bat, nire egun berean, edo aurrekoan, edo ondorengoan goan jaiozena, eta oso harren maan polita dut berarekin, eta zer iruditzen zeizu berarekin ba, elkartrukea egin gomanu. Eta kasualitatez Joanaren institutoko ikasle ura eta Maiteaneren laguna bat eta bera dira idoia Bi ez ezagun izan gintezke. ekuazio bereko bi ez ezagun, ekiz eta i. Bi ez ezagun izan gintezke. baina guk ez dugu elkarren balioaren berri izateko, geure burua askatu beharrik. Aske gara eta aski dugu horrekin. Bi ez ezagun izan gintezke. edo bi izen ordain bestela Zu, eta ni. Baina guk nahiago dugu. Singularrean geratu baino, pluralean, garatu. Len, baino len izan nahi duguna izan gintezke. Guk, unkitzen gaituzten ametsaak ukitzeko borroka egiten dugulako. Ostadarrari, koloreak atera nahi dizkiogulako. Eta zeru berean lehartu. Geu garelako, ni ekaitz, eta zu granizo, ekaitz goikoetxea, eta idoia, granizo. ZUK ZER NAIA BOZENUKE, EKIS ALA IIZAN? Ba, egia esan, matematika ez dira nere puntu fuertea. Nahiago dut izkuntzan geratu, gaino isatai artean ziurrenik i. I doia granizo izango aiz eta ni ekiz izango naun. <laughs> Matematika ikuspuntutik ustet oso egokia aukeratu dituzuela. Eta, izan ere usteet gaur ekaitzarituko dela galdean, aske-aske galdean, eta idoia lotuta. Ekaitzen, galderei erantzun behar horretan lotuta. Izan matematikan aldagai aska delako, eta i menpeko aldagai. Izan Zer gozaldu dezun gaur goizan? Ba, errepidea txarra dugun, ezta askotan zora biatzen naizenez, e, zerbait solido hartu behar izan dut, ta fruta eta jogurt hartu dut. Altxasotik, segurara bidean, zer da? Autoaz bestaldean ikusi duzuna. Ba, Herriko paisai ederrak asko maite ditudanak. Eta gaur segurara, etorri beharrik edo, etorri izanez bazina? Idoia zer egiten du bat goizetan. Ba, gehienetan lo egin. Eta gero ja esnatzen naizenean eta ba astarketari badago edo ba ja ikasi edo ogiaren bilajun edo. Idoia zer da? Lotia edo amestia. Amesteko ez dago lo egin beharrik, baino lo egin berdenean lo egiten dut. Kaitz, atzo irakurri noen olerkia den asira, kalazion, ametxe egitea ezta, begiakitxe eta loartzea, idoia zutan nire konektatuta daude. Gero irakurriko du ez da? Segi, segi onda izatea. Edalontzirik beteliteke botila erdi huts batekin? Gehiago botila erdi beteta ez? Haukenan bai. Haukera. <laughs> Itzak maite ditu, eta itzek bera maite dute. Sortzailea da, eta ameslaria, idoia du izena eta altxasuarra da. Idoia granizo, kaixo eta ongietorri, kaixo. itakara. Biotsaren bestaldetik. Sora, tú sais que Nola ak, yo duzuzuk zure haurtzaroa. Ze irudi etorzentai ez Ba, nik esango nuken eraurtzaroa borobia izan zela, denetarik izan zuen eta ez gaur egungo haurtzareekin alderatuz Ba, ikusten dituzun umeak teknologia berriekin eta ikuste dituzula, nik uste hura izan zera borobila izan zen azkena, benetan desfrutatu egin genuna ba, eta bestearekin eta. Zer zaletasun zenituen txikitan? Zerre egiten zenuen? Ba, txikitan... Zakit, bertxolaritzen, hori nintzen nahiko txikitan, bosgarren mailan edo, eta ba, zakit, asko ateratzen nintzen, tal, lagunekin, egia esan ez nire genituen, hainbeste, bueno, ez geniten ez da txeko lanik, da demoralibrea bagenun. Txikitan zer izan nahi zenuen, hauntitan? Beti, beti nahi izan du irakaslea izan, e, hainbat gozetakoa, ez gozet berdina, baino beti irakaslea. Irakasle oso izan dituzulako, edo berezko zaizulako, beste irakasteko griña hori. Nikozte dut biek daukatela zer ikusea ze irakasleak ez badiz ez motibatzen ba gero saia gada baino beti nai izandut zerbait irakatsi bestehi, nahi, eh, dakidan zerbait bestei larazi Eta zehazki azki zer irakatsi nahi zenieke eta orkezuneko ikaslei Ba gaur eguna ja, batez ere euskera munduan euskal filologia egiteko eta euskal ja izateko baina txikitan denetarik izan ai, izanun sora tu sais noiz hasi zinen zure lehenengo ipuñak, kolerkiak estutxoak idazten? Ba, Naiko animatuta egoneiz txiki edatik. esan, amak beti ekartzen zidan ba, foietoren bat edo lehiaketa batean parte hartzeko edo. Ta beti zerbait idatzi izan dut. Baina ja serioago edo esango dugu ff, duela urte bat eta erdi edo lako zerbait asin nintzen ba, egun eropiskat idazten edo, enbi egunez bain edo. Frantzian? Bai. Distanziak laguntzen du idazten. Aigian Frantsia rengonean euskera etzen asko entzuten eta ta ez dakit bidea ala aurkitu noen euskaraiekin berriz konektatzeko. Nolabaiteko herrimen hizkuntza min bat izan zenuen idoia. Bai, halako zerbait. Ze han geundeneekin guztiek gaztelaneanz eta bazegon bat euskera egiten zuna, baina han euskeran ta oso ongi, baina etzan berdina. Nolako esperientzia izan zen iazkoa, urte bete frantzian ikasten? Bai, zugarria. Bai, ze... Etortzen zara, ez bakarrik hizkuntza berri batekin ezagutza, mila ezagutza egiten dituzu, kulturaldetik eta ez bakarrik frantziako kultura, eta ze irunako jendarekin junginen eta tuterakoekin eta oso ez berdina garela ikusten da. Zertan, gara ez Ze alde edo nabari izan dituzu? Ba... Pentsatzeko modua eta askotan ezberdina da edo gauzak egiteko era edo bai edo dituzun denbora pasak eta lagunak guztia da ezberdina. Pentsa esateko hortxe gaude, ezta Frantzia eta gu hementxe gaude eta aldi aldiiberanzen ezberdinak izan daitezkenez, gauza askotan. Emakume zuzenak, okerrak irtenak, moha txintxoak eta zerrama irtenak. Itxusiak politak, atletak errenak, konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Baina idazteko... Alferra, Ez finbestekoa da irakurtzea ere. Zeintzuk izan dira zure bizitzan arrastu utzi dizuten liburuak? Ba, goratzen dut izan nintzela klasikoa lehen irakurtzen hasten eta bigarren mailara heldu ginenean ja irakasleak liburuak irakurtzen hasizenean ta eh gogoratzen dut bidali zegula liburu bat irakurtzeko tanikia da duela urte bat edo irakurri ta noen ta horrek asko markatu ninduen. Geroia, institutora pasa nintzenean berdina gertatu zitzaidan. E, duela bi urte edo irakurritako bat bidali ziguten berriz, eta guztora asko hartu nuen, ze jarazen jarabikiak eta bikoteak, eta asko maitatu nuen liburu hori bai. Geroia, ba, liburua koitzen murgiltzen saiatzen naiz, eta desfrutatzen bakoitzarekin. Ez ez berdinetan irakurtzen intzuzu liburugak? Bai, moz saiatzen naiz. Txikitan beti irakurri izan dute euskeraz ze zakit, guztoko nuen, Ta gero ja euskara literaturak ostetzen zitzaidan aurkitzea edo ta gaztelaniazko liburuak gehiago gustatzen zitzaizkidan. Eta gero frantziatik hueltan ba frantsesez ere zerbait irakurtzen saiatzen naiz. Idatzi bizkuntzatan idazten duzu? gutxienez. Bai. Gucienaz. Gaztelaniaz osoongi eta euskeraz ere bikain. Ez berdin da gaztelaniaz idaztea edo euskeraz idaztea. Gaiz ez berdinak jorratzen dituzu. Hizkuntzaren arabera. Bai, bueno, gai ez berdinak edo, ez dakit, segundola esan nahi duzun, bai, ezkuntza bat edo beste aukeratzen duzu, ez? ez Zein dirazuk gehien jorratzen dituzun gaiak? Zerk kezkatzen zaitu, zer esan nahi duzuzuk? Ba, ez dakit, depende momentuaz, e, segundarama da, zer gertatu zaidan eta olakoak, ba, sentimendu bat edo beste. Nik irakorri du dan zure ipuña, okarezpanago amona bati buruzkoa, da? Zure amon alda? Ez, e, klausian gehiundenean irakasleakain bati deia botazituen eta aietako batzen e, ba, pertsona batek beste batik ontatzea e, gerrari buruzko bere kondairak eta hasiera batean hori egin behar nuen, baino idazten, idazten hasi nintzen, ta desbideratu egin nintzen, eta hola bukatu zuen ipuñakoi. Eta gaur hona ekarri diguzun testutxoa? Zer eta ametxei buruzkoa? Zergatik ametxak? Nik gaia libre utzita zergatik heldu diezu ametxei? Ba, ez dakit, abian sentitzen nuena zen momentu horretan edo? edo, hainbat ametxet ditu baitan ez? Zein zu dira esna egiten duzun ametxak? Ba, sortzen jarraitu batez ere, alde batetik edo bestetik, euskara gaztelaniaz, literaturaz, hainbat bidetatik batez ere. Gauean lokartzen zarenean ametzek ze kolore dute? Edo zuri beltzak dira? Bai, hainbat koloreetakoak hala ikusten ditut ametzak, bai. Zuri beltzak trotsa da, hasta ke posible da. Hizkuntzarik badute zure ametzek? Gaztelaniaz dira, euskeraz, nik euskaltegian klaseak ematen dituenean, ikasle batzuek hala esaten zidaten batzuetan. Ekaitz lortu dute euskera zamaetxe egitea. Ikaragarrizko urratsa ez? Izan gobaliz bezala. Bai, Talala. esaten dutenez, izkuntzabat meperatzen baduzu, hortan amesten duzu, ta nik frantzian egon nintzenen, egon nintzenen, hori aztatu nuen, bai ez frantzesez ames, amesten hasi, eta bere ala hasi nintzen nintzen itzegiten, eta, bai, eta, bai, ba, amitzak, bai, gaztelaniaz, euskeraz, eta batzutan frantsesez baita. Baina, ba, Baina eta berriz errepikatzen zehizun ames ez dakit, eh, otsoa etengabe zure atzetik edo alakorik baduzu? Ba, ametsuak ez ditut maiz goboratzen, baina, ta ames ez ditut askotan izaten. Baina, txikitan bai errefikatu zitzaidara ametsu bat, nahiko arreroa. Zer, ni, ta etorri zitzaidan tipo bat baitu nahi ninduena, eta oso gaizki pasatu nun, baina bukatu nuen esaten, Eh, esan nire un tipuari ametsa hui izan dut jada eta lagakita ametsa dela, asik ez dira zezere gingo, eta es natu nintzen Zorotzeko itxaropenez zer egin behar dira, bete ala ustu Ba, lendari zi Ametxak betetzen dituzu goraino eta gero betetzen joteko ustu Amets, zatoz jadani ziala nik gana kolore jantzia zatoz nik gana banik gaur amets bat bete nahi dut eta amets hori da zuk amets eiburuz idatzi duzuna irakurtzea zu jarriak daude mireak zu jarriak ere ilusioak behin eta berriz darina izut Ammitzak Amestu nahi dut, egunero pixka bat gehiago, Amestu eta sortu, Amestu eta idatzi. Amestu zidatzi eta idatzi amestu, hitzekin jolasstu, hitzak josiz eta korapilatuz, egitura bat lortu arte. Guztuku hitzlioa sortu arte, Ammetxetan murgildu arte. Hiz bakoitza dastatu dezaket, hori da idaztea. Sango dizute, nik ere idazten dut, nik ere letrak elkarren ondoa jartzen ditut. Orduan, erantzun. Ez, izki bakoitzaren ondoa aukitu behar duzu, hori baita idaztea. Konta di izki eta desirak, malkoetan egarrak, eta irriparre eta emozioak paperari. Murgilu zaitezure pentsamenduetan. Daukadan ametsik handiena, izkuntza da. Eskaldunan altxorrik preziatuena dugu euskera. Zenbat goza ezak edanaren soinu eta bitxikeriekin hain murgildurik edukin azakete sugearen sigisagik, hamestan jarraitu nahi dut, itzekin eta hitzez, euskararekin eta euskaraz. Nire barnean ditudan pentsamendu guztia kaskatzeko tankera, oroitzapenak birbizitzeko formula, asmatzeko tresna, disfrutatzeko bizipena, iraun beharko zukeen emozioa, sentimendu amai izan zitekena, itzekin jolastea, itzez bizi eta sortzea, Nahiden modura mila era daude hitzeei bizitza bateko, hitzak dantzan jartzeko. Malkoak naiz irribarreak ateratzeko, zoriontasunerako bidea aurkitzeko: jolasteko, bizitzeko, idazteko, abesteko, margotzeko, neuurtzeko, tantzatzeko eta amesteko. Galderen erantzunak beste galderaren batean aurki ditzakegu. Galdetu dieza egun galdea iba Hau egiten dugun moduan sortu dezagun errealitate bat amethetatik abiatuz amethen bitartez ekin diezaiogun Zatordean Ederra, colores giantias atozniana bolita Bertxotan ere bazabiltza? Bai. Zer ematen izu Bertxoak? Ba, Bertxoak asko ematen ditu. Bai, Bertxotan ezakit idaztamezala askatu egiten naiz, eta hainbat motatako sentimenduak beste erabatera adierazten ditut. Zer ez dit ematen Bertxoak? Polita da hori, eh? Bertxoak askatu eginten agu pentsa. Errimatu beharrak eta neurtu beharrak askatu egiten zaitu. Bai ezaki tarte horretan ematen dizuten, tarte txiki horretan asko egin dezakezu Ze harremanduzu bertxorekin? Zeen batean behin biltzen zarete, nun, nola, zeintzuk? Ba, asiera batean... Aurten, astean behin edo, biltzen ginen, baino, Nafarroko txapelketa dela eta e, ba, bi astean bitan biltzen hasi gara eta aste arte eta hostegun eta biltzen gara altxasuko ekan, ba, sakandarrok. Zein biltzen, zaire zen bat lagun? Ba, normalean erekin e, klasean dabilen aitzi bergrados, e, nera izparen adineko ekain alegre, E, txarriko ame txartieda eta ikastolakoa den ari mm -hmm. eta gero irakasleak eta irakasleak sarritan ekartzen du berugumea oso pulita Zer bat eurte Ba, asei bat izango ditu, goz sei Eta bertsoa gustatzen zaizkio? Ba, e, bueno, zer remedio Asa e negunean jarri zen <laughs> Osa Barko gabaren, barko gabaren, barko gabaren bidiko antzubidiko atarietan ez anu. Ideia, behondizula, eh? Behondizula, erantzoteko adokazun gaitasuna datik, idatzetako idatzi horren zukitatzetakoak zuk idatzetakoak, marbait irakurtzen edo papelean gelditzen dira. Gauza bada... Bueno, irakasleak hala eskatuta e, idazten dituzunak, ba, berari ematen dizkiozu, ba zuzendu ditzan edo nota jarri dizaiuen edo baina bestela zure kaixa idazten dituzunak, ba egunero aipatzen zendu bezala edo bi baina e, idazten dituzunak, zuka lanaita merluaiti erakusten dizkiozu, ez daket ba, Amari edo Aisparido lagunen bati edo e, irakasleeren bati propio edo ba normalean paperean bertan geratzen dira, baina badaukat lagun bat E, berak ere idazten duena Ta askotan elkarri bidaltzen dizki Ogu tekstuak eta Bai bestela paperean Zirezko berdez Josiak Hortxen dauzkaz du Hortxen dauzkaz du Hoxe miel berak emanak Kuadernuan, ordena gai kuaderno kutxunik Zure idatziak bertan idazten dituzuna Bai, normalean kuaderno hartzen dut eta bertan idazten dut. Testu guztia kuadernoan daude eta izan behit pasatzen ditut ordena gaiura, baina ordena gaiuan ez ditutenak. Ni doiarekin harremaretan jarri nintzenean, bada, ordutik eh, aldiro, aldiro, baiberak eta bainik nola baiteko hitarmen muu baten bidez egin duguna, bakoitzak bere idatzia egin ondoren bukera bukeran beti bertso bat idazten digu elkarri. Eta idoiak ametsearen testuaren bukaeran ere bertso polit bat idatzi zuen, eta nik gustora entzen du nuke. <risa> Ez da bost emez hortzi urte bitarte, aurkitzea gazte txoak, mundu ontan hartzen parte, idazten asin nintzen ta, bertxotan duela sehi urte, naizta Sentitzen Naizen mundua Zaparte Pasatu ditut Irriak Ametxta Ainbat negarte Nere tzatitz Tabertxoek Betindarra Dakarte Amesten Jarraitu nahi dut Elmugara iritsi arte. Ameste jarraitu nahi dut, Elmugara iritsi arte. Ametxuat, izanun, ez dizko, ametxuat, uh -huh. zure besotan. Bada esturik Maitaxuna ia askok euren idazketa lantzen dute irakurriz, asko irakurriz eta ideiak eta idazteko erak e, irakurketa horretatik jasoz. Beste askok izugarri entzun egiten dute eta entzundako kantuen letra eta hitzetan e, jartzente euren arreta, baiengandik ikasi eta gozatzeko zentzuten bidoiak. Doi ba, euskaraz ia beti musika taola euskera zentzun dut eta kenzazpi edo altxatu ere entzuten dut noizean behin eta duela gutxi asina izartakoka entzuten ta, behin, -en eta noizean behin Youtubeen eta zidein zelikatzen naiz eta e, jartzen naiz ba, bertsoak eta entzuten horrela ere zerbait lantzeko bertxotan Zura da xotan Badesturin 的时候 chetan eta gure beste ametsu bat bete dugula edarki doia ze ondo hitz egiten duzun ze ondo idazten duzun ze ondo kantatzen duzun <risa> oso gutzik oso gutzik eh, erantzun izan dietai gure galderei hain erres goxo luce sakon eta are gutxiago zuz dituzun urteekin lasai gustora egontzara bai oso oso ametsu bat bete dugo bai Berriak egin beharko ditugu betetzen joateko. Beharko. Taurengoan zeri buruz, idatziko dugu. Ba, sentimenduek esaten dugu atenari buruz. Beste amets bat izango da, beste bat baino segi amesten iduia. Eta ametsa kustu eta betetzen. Eskerrik asko. Zuei. Balio du idu esateko? Kantuak balio du? Baleko Balekoa da? <laughs> KANTU handi eh, hau. Iude abenda plazer bada, eh? Ekaitzetan ekizu miresten zaituzte uikaz leok Eunero, eunero elkar bizi gara zuekin Eta halako ezagit gaitasunak eta egin nahiak batez ere ez e, Ikusten dituguna eta gertutik bizituguna Emozen egiten gara eta eskerrik asko Lazetako kantari Ikasleek gu elikatu egiten gaituztelako Eta guk beraiek elikatu imertu Iitzen Idoia granizo huri barna, mila, mila eskerreta bakizu Eta sabalik izango ikuzu Eta badakite eka hitzen bueltak bueltaka ideiaren bat badabil Eta badakit ben baino goiagotan e, Zure barneko txoro, txoritxikia, emintzen dudugula kantari Eskerrek asko iduia zererlarretan ure peekortzaean Menndi he galetan gora Oroitzapen dengerora Iesetan joan ninzana. Gure peleko arzainia Mendie galetan gora Oroitzapen den gerora Iesetan joan intzana ŝi Libra tu cantarllotura gusttatic por putzar en mugue tatic has que senti que naaire Her sakonena Inño itzesan esindiren estalita kogeien oi lurikortizena lurikortizena Lunako Ferla retan peleko hartzaina mendie galetan gora oroitzapen den gerora jiesetan joan intzana AIDAZU BIOTZ Amatxak ditugu gaur, bide lagun. AIDAZU BIOTZ Zizurko institutoko ikasleak ere amatxan inguban harikudira azkene hilabetetan lanean. konta dideza barrutik bizi izan dudana, baina gustatuko litzaidake ekaitzekatzo kanpotik bizi izan zona pixka bat kontatzea. Natsatzu, biots, biots, biots, biots. Begiradak kanpotik eta begiradak barrutik ez dirilako berdinak izaten. Riz, ubeaz, Bosgarren urtez jarraian, zizur nagusiko kulturretxea literaturak lehertu zuen. Hauts protagonistak lehenengo batxiergoko neskamutiak eta hura saretzen zenbait irakasle. Argiak itzaltzea nahi zena. Itzegin izan dugu farolapeko kontuez. Itzegin izan dugu arriotxaz. Arteaz bizitzaren argi itzalez eta ikaslei bururatu zitzaien aurten ametxez itzegitea. Emanaldiaren titulu Bart ametxe gindut. Zenaiz mire O gita nasa su Rio Rio da goizeko 12 erdiek puntuan jotzen dutenean edo arratsaldeko 7 iristen direnean eta ikusentzuleak baixerlekoetan exartzen direnean astera goazenune horretan ikaslengana hurbildu lurrean etzanda erdilotan Ala cibernolako erdilotan dauden ikaslengana hurbildu eta belarrira esatea, gozatu, disfrutat. Bai eta ala egin zuten eta ez hori bakarrik, gozatu eta gozalarazi. Ni zanai zen aldi guztietan, lau 5 urte hauetan ikaragarri gozatzen dut. Ikaragarri gozatzen dut ikusiz horren beste parte hartzaile hain ekimen koloretzua, hain sortzailea Eta pentsatzea hori guztia ikaskela batetik ateratzen dela ikaragarria da. Nere zatori da eskola bat. Ikessen sentitzen duten ardurak erantzunkizuna, audi izaten da ez da dela koituta, gelako lau pareten artean egindako lana erakustera. Eta kasunetan erakutsi egiten dute eta nola gainera mir, mikrofonaren oihartzen bidez, labuazteraz abaltzuntz delako urek paperean idatzitakoa edo eurek keinuka sortutakoa, edo eurek pausoka dantzatutakoa. Eta hori hondia da? Hori ikaragarria da, hori bizitza hori da, eztan bizitza da ikasten duguna, bairakasaren bidez, liburutatik ikasten duguna, gero kanporatzea, azaleratzea, beste itzultzea, ez da? Eta atzokoa horren lagin edo muestra bat izan zen. du eta laurden gelditsu gabe. Iibilian ibilian itza protagonista. Eta urte urtero gustatzen zait duren hitzen artean nireak ere sartzea, edo irakasleren bat lotzea trikitixahoz edo irakasleren bat lotzea ba kantatuz edo dantza eginaz edo eta urtengoaia animtaren ingurukoazenez ba hau Sortunen olerkia. Buri bat uzitzetan, beraz talenengo batxergoko ikaslea, edo batxe bigarren baiako ikaslea da, e, nahiko lotxatia eta aurreko baten amarekin ezketan hori esaten ziden, eta hori eskertzen ziden ez da, bai animazazu. Alako kontuak onak direlako, ba, jendea aurreko lotxa horiek menperatzeko, eta egoera horietan nola egoten ikasteko. Aroa gerri da, ikaslea eta berak e, ginasia artistikoa egiten du sekulako indarra du bezuetan sekulako indara du hanketan eta hala uztartu genuen nire olerkia bere ginasia mugnduekin. Azken finan ametsa ametxe egsa hori delako ez da, borroka egitza aligina egite eta eta saiattzea. Arrattsalde makarikarittu nintzen e, musikari gabe, Aroarekin baina musikari gabe eta go der albarrazinen flauta hotxederrak izanitzuen lagun. eta ohuxe sortutako olerkia. Ametsxe egite ez eta begik itxi eta lo hartzea, isiltzea zulo infinituetan, Irribarreak itotzea edo... Izarrak banan-banan irenstea. Hama txegitea ez da azukrezko lainotan mingaina urtzea. Erortzea utxune izostuetan. Belariak galtzea edo... Itxasua poltsikoan sarte zakezula sinastea. Hama txegitea ez denbora esku artean harrapatzea. Sortzea ez ere zagauerdian. Mututasuna mutilatzea edo arroxa koloreko beleen gainean egan egitea. Ammetxe egitea ez da egon, egon, egon, egon eta egon, Gauak lehennu ez hartuko zain egotea, idatzar geuen nuez leharuko zain egotea, zain egotea, zain egotea, zain egotea. <mulik> Indarra, borroka, alegina, Ammetxegia Uni oro esnatzen jakitea da. Indarra, borroka, alegina, Ammetxegia Nahhi izatea da. Ametsxegia bizitzaren bidezidorreten, Txilipur egitea da, lortzea izerdia bihotzean. Hame txegitea, tarteka tarteka buruari joaten ustea da, zu zeure buruaren jostaiu izatea, jolastea eskutaketetan. Hame txegitea, zu zeure buruaren irabazle bihurtzea da, zeure buruaren salatzaie, zeure buruaren bilustura. Hame txegitea, bilustasunak besarkatzea da eta jaztea, bizitza, ilusioz. Zer da gehiagustatun zitzaizuna? Ez da rexalako manaldi batetik, eh, hain kolori txuetaz berdin eta anitzadein manaldi batetik eh, zerbait beriztea, baina ez da zer betek atentzia dituot zuen edo? Osotasunak esango nuke, e, bakoitzak beretik jarri zuen dezaken honena ematen haritu zineten denden den, denok eta zuen artean zegoen lotura eta ongina hori ez da eta hori holtzan sentitu egiten zen eta guregana ere alaxe iritsi zen, nire nik horri emangoniok egarrantzia. Bertxoak zeuden, kantua zegoen, dantza zegoen, hitza zegoen, baina dena osotasun batean bildua. Aurreko egunetako estresa eta ardura eta erantzen gizuna handi ezaten eguna iristen denean eta behin saioa bukatuta gorputzak egin du alako plof moduko bat, eta burura tortzen den lehenen goidea da, eta hurren gaurtean gai ezan gara zerbait berria sortzeko, eta kontua sortzen dela. Azkenan ikasleak aldatu egiten dira, e, gu berdinak geran arren, e, eta euren berritasunorrek sorkuntza bide berriak sortzen ditu. Bai, gure artean atzo, ikusentzulen artean hori komentatzen genuen ez da? E, urrengo urtean, hau baino berik ez dago egiterik. Eta urtero-urtero gauza bera errepikatzen ari baldin bagara, ba lortzen dugu. Lortzen dugu aurreko urtegekoa behin berdintzea Eta ederra da hori. Baina, bueno, batzuk e, urteak zenbatzen dituzte ikasturteka. Iraiaren bat egisten denean konturatzen dira urte bete dela Beste bat zuen, e, urte marka hori, babenduaren ogeita maikadu urtarriaren, bat aizatena kurioso da, aste azkenean e, kulturretxeko teknikariarekin elkartu genenean, nola esan joan, kaixo maite berrirumen gaude, urte bete pasada, bueno, ba, zenbaitu entzat, e, zizurko institutuan, urtea emanaldi literatur emanaldi ederrenek markatzen du, eta hori orioso oso nortzen gehiago. Gehiago eta hobeto. GAR PROTAGONISMO GAR honek zeukan. hitzak? eta gaztetasunak. Gaztetasunak eta ipuingintzak. Maiatzak bederatzi itzordu Donostian, arratsaldeko, bostetan, haieteko jauregian, Ekaitz proposumena egintzizutenean, etzen honu uste potentzia izango zen zuenek, egin beharreko honek. Ez neskabat. <laughs> <laughs> Jartzen da ezagutzen etzen honu eskabatzurek harremanetan estibaliz janon Eta iaia ia lokide bihurtu zaigu. <laughs> Mezua gora, mezua bera. Mezua gora, mezua bera. Inorkpuntxezak, eh? Aintzai alda, baipunt bat kontatzea. Baina zerbait emozioz eta gogutxu entolatu nahi denean, eta lari dira estibali ezetan mamien, basaltxade erragoekuztiak sortzen dira. Donostiak kulturak antolatutako literaktu tun 2000 eh, ekintza jarduera ngultzuaren, barnean, antolatuta bazen bein, Ipun kontaketa, saioa. Música Izkuntza eta literaturaren ospakizun india da literak tun 2008 donostia kulturak antolatua. Música eta gaitzen hori eskertzeko modukoa zuetanik gu gaur arratsaldean animazatea agenda eder aberatsanitz honeen parte. Bai literatura munduan ba, ba nor diren hainbaten ondoan arituko gara eta ba ekimen oso garrantzitsua da eta neri ilusio ikaragarri egiten dit bertan egoteak ba ipu inak kontatzea ikaragarrik ursatzen zaitalako, eta ez da erraza, ez da erraza zukezaten zenuen bezala, ba barneko sentimendu horiek, irudiak, ba intzuten dagoenari transmititzea ez da. Eta gaurkoak badu beste berezitasun bat, ba gure aurrean egongo diren ume asko eta asko gormutuak izango direlako. Eta horrek nolabaiteko ardura bat ere eragiten digu. Ba ez jakintasun horretan ez da, ba ez dakigulako, ba... Itzaren bidez, lor ez dezakeguna, ba, bestela. Lortu beharko dugula, gorputzaren muimenduekin, begiradarekin, eta lehenengo aldia da. Eta lehenengo aldiaren edertasuna horrexetan dago, ez jakintasunean. Osa, jo, aurra izango da, baina, eta artean izango dira ume gormutuak eta guipunak kontatzinari garen biti artean gormutuen Izkuntzarebiliko duten beste zenbait lagunarituko arituko dira gure ipuinak itzultzen. Unartibidez jalone ilustratzaile handi bada, eh inguruko udazle handiren zenbait ipuin ilustratu dituena eta pixkat hortik sortu zen edo horre ireintzen hasia eta hortik sortu da eh emankizuna bai eh kontatuko ditugu ipuin guztiak zuk sortua salbu berak ilustratuak dira eta bueno bak, gure ipuinetako protagonistak ikus gai izango dira bere marrazki bidez Bai, asmoa horite da. Hainbat ipuin kontatuko ditugu eta estibalitzen irudiek ba jantziko dituzte gure ipuin hoiek. Ipuin kontatzen Xabier Rolaso Inakizubeldetan inicio harituko gara, e, nik Tot I Martínez de Lecare kristalesko bola berezi berezi bat ipuinak kontatuko dut eta zu hori dena saretzen ariuko zara. Ba, nik batetik e, Farre ipuinak kontatuko dut, ba Farrerik egiten ezuen umearen inguruko istorioa eta bestetik ba zue guztion ipuinak saretu eta umeekin ba, interakzio berezi bat lortzen saiatuko naiz ipuinak zer direnen azaltzen eh Ipuineen nondik ignorakoak erakusten ipuineen magian sinestarazten Hori dina e, adornatzen eta jasten eta kolorez bizitzen Imanen e, Martinezzin t exhaustusti eta aritituuko da eta, da, eta eman aldiaren e, musika sortuena Sergio Cardoso Ekarraz dagu ezagutzen daurra txan ezagutuko dugu Elkar eta eta ederra izango da. Oso Ratzaldeko bostetan, aukera badezu, inguratu aieteko jauregira, toki bikaina da, eta, bueno, tokiak eta inguruak ipun bidez, magia biziaraziko du. Bai, eta gugirrik gitan gaude, ba, magia hori barrutik bizi eta kanpokoi biziarazteko. itzegin dizuet berari buruz egindegu saialak bat baino gehiago gotxe gindiot telefonoz ben baino gehiagotan eta orain ere egindu talegina berriro eta hortxe dago nun bait, telefonaren bestaldean erik ez dakit nola eta zetonetan erantzango didan Ez Estagit telefonoaren bestaldean egoteko pazienteari utziko te dion. Dakidanada Santiagora iritsi zela, Santiagotik aurrera Finisterrera ere iritsi dela eta bueltan-bueltan Koruña, Bilbo eta kaso Iruñara bisita eingo digula. dele jabete eskasi dudo kontatu bene zuen e, Iparraldeko kostako Santio bidari heldu beola berriro eta bidean laguna hundi bat egin genula beste batzuen artean erik alemaniarra. Eta bazuela gurekin irurrattian hitz egiteko gogoa. Baoa bueno, eh? aberza ateratzenan. Aventura riña, era mangu tu hola buenos días. Kaisho. Kaisho, Kencho. Tenía mucho miedo de que no me respondieras Sí, es que ¿Sabes? Yo soy súper alemán y es que me duele mucho que no uh, funcionó antes. Bueno, Eric, aprovecha porque todo el País Vasco te está escuchando, ¿eh? No, no entendí, perdón, no entendí. Que aproveches bien este momento porque todo el País Vasco te está escuchando. Ah, bueno. <risa> Eric, ¿dónde estás? Estoy en la Plaza Nueva. O ¿Cómo se llama en la izquierda? Uh, Plaza Barría. Plaza Barría. Estás en Mulvau. Sí, sabes, la R es mi problema. <ríe> ya, has Ría. ya has llegado a Santiago, ya has llegado a Finisterre. ¿Qué tal la sensación? Es que fue mi segunda vez que estuve en um, Santiago y Finisterre. Y sí, fue muy diferente si comparo, si comparo con eh, la primera vez. Porque... Um, yo, Es a veces Camino del Norte eh, Primitivo eh, No conoces a mucha gente Cuando estás en Santiago Y eh, en Fister Son menos gente que en Santiago Eric, eh, me imagino que has hecho Muchos, muchos amigos Pero hay una que no vas a olvidar nunca Que se llama Irati Sí <risa> De verdad Y también un, un amigo muy bien Que se llama Luis <risa> Y algo como un padre adoptivo <risa> José Eso, José, José <risa> eh, Eric, ¿qué es lo que más te ha gustado del Camino del Norte? Habrá muchas cosas que te han gustado mucho pero algo que nos comentarías Es que la um, cómo se expresa en español uh, está solo uh -huh. es que más pura, el Camino Francese uh, tiene un focus muy en el exterior en el mundo exterior Y eso fue más tus viajes en el interior. Eh, Eric, algún día que hablábamos nos comentabas de que... Siento como que estuviera solo en el mundo. Aquí estoy, en un pueblo pequeñito, no veo a nadie y estoy yo solo. Sí. Pero no te has perdido. Eh, no entendí, pero... <ríe> que no te has perdido por el camino. No. Es que sí, hay menos flechas en el norte que en el Camino Francés, pero es que mm, no tengo, no, no tuve el sentimiento de ser perdido. Uh -huh. eh, Eric, ¿qué, ¿qué más gente has conocido? ¿De qué lugares del mundo? <coughs> sí, después, uh, después de Bilbao, no más gente, pero cuando cogí el um, Camino a um, gente de Polonia, uh -huh. más holandeses, Y finlandeses ¿Cuántos días has pasado, Erick? ¿Cuántos días has hecho desde que empezaste en Irún hasta que has llegado a Finisterre? Um, de Irún hacia Finisterre ¿Cuántos días? Um, 30 a Santiago y 3 más a Finisterre has, empe 23. ¿Has empezado a leer el libro que te regaló La escritora, la gran escritora que vive en la Ravetsu, que se llama Toti la Martínez de La gran <ríe> ¿Ya has empezado a leer el libro? Sí, estoy casi al final. ¿Sí? ¿Y qué tal? Sí, sí me gusta mucho. <ríe> Algún día le tendremos que preguntar a Toti si ha empezado a leer el libro que le regalaste tú, porque intercambiasteis los libros, como era lo del cuco, <ríe> la cripta del cucú. Sí, la cripta del cucú. Anderic, cuéntanos sí. qué significa el cuckoo en Alemania. <risa> es que el cuckoo no tiene reputación buena en Alemania. Por ejemplo, se dice cuando, cuando una mujer tiene un niño que no tiene su origen en su matrimonio, este otro hombre se llama el um, hijo de cuckoo. <risa> Erick, ¿qué, ¿qué pretendes ahora? ¿Qué, qué intenciones tienes? ¿Nos harás alguna sí. visita a Pamplona? Ah, sí, me gustaría ir a Pamplona y voy a volar uh, al miércoles de Madrid a Berlín y um, voy a visitar a nuestro amigo común, Miguel Ángel. Uh -huh. ¿En Madrid sí. vas a estar con él? Voy a estar. Al... Muy bien. Eh, pues cuando Depende, si voy. Sí. Uh -huh. ...cuando estés con él le das un gran abrazo... ...que sabes que Miguel Ángel también habló en esta misma radio. Ah, sí, lo sé. <ríe> Eric, ¿volverás a hacer el camino otra vez? Sí. Igual sea el último última parte del norte... ...de Gijón a Santiago. Uh -huh. Pues, Eric... Muchísimas gracias por responder Un gran beso y un gran abrazo Y a ver si nos podemos ver en Pamplona O en otra ocasión Pues o iremos a Alemania o volverás para aquí ¿Vale? Pero que nuestra sí. amistad que siga por muchos años ¿Te sí, parece? Sí <risa> ¿Qué? <risa> que lo pases muy bien <risa> Ah, sí, bueno <risa> Agur. Mucho y Muchas gracias Muchas es que gracias Zerratura, griñak, eraman gintuen, lan lehar tara, barnean argi genuen, azte ziñak izango zela. Hamaiera konkistatzen, alegin duginien. Bakar batek, lortu bazuen ere, denokan izan ginen. Zait maite ditudanen Alboan izatea. Ashki zait maite ditu danen, alboan izatea. izatea. Elkarren ondoan nahikoa dela baiestatzea. Bizimodua lagunarekin dastatzea. Lagunarekin dastatzea. Ashkoba eta aski zait aske izateko Bizitza eder denean dio kantuak eta bizitza beti da eder, baina gaur zeharraio, Gaur ederragoa da Laurekin gastatzea Erbaetaa zagunzago sentitzea. Gaurre derragoa da lagun bar, berri batekiko laguntasunean sakontzen jarraitzen dugulako. Garena baino gazteago sentitu garelako. Itzaren bidez sormenaren lurraldean barrendu garelako. Bai, bai, bizitza beti da eder, baina gaur ederragoa da. Kantazak, kantazak ruper bizitza eder denean. Eta kitxo Eta kitxo Eta kitxo Eta kitxo Datorrenean gehiago Eta albada hobeto Koldo zueldiarekin, beste behin Gure lagun Poeta zaldibiarrarekin Baina oiek datuar nasteko kontuak Gaurkoz, kitxo Kitxo Aste hando hando pasa Eta batez izan zorion txu Muxu potolo Aio Aio Sa mai tri tu înnau oan liatea El care on doan mai core la mai stațăa îsim moda la lunare in lastatțea P jungcă la unbatcan ekin soa astea aski duzu adiskiria aldean dela sentitzea bizi modua lagunarekin daxtatzea berbaz eta burua zaguntzaro I eat, she, and I